Bizonyos értelemben az év legjelesebb ideológiai tartalmú eseménye, hogy ezekben a napokban lát világot egy igen régóta várt projekt gyümölcse itt az egyszerű fordítás teljes verziója. Ó és új szövetség a lehetőleg magyarabbul olvasható laikusoknak, szakembereknek egyaránt. A blogban újdonságként mielőtt leírnám véleményemet az új kiadványról a csinált a riporterbőrébe bújtam, és egy rövidke kérdez felelek formájában megkerestem szőcs Zoltánt, aki a szöveg egyik fordítója volt. Óriási munka, nagy felelőség, hosszú várakozás, alaposan felcsigázott olvasó közönség. Valószínűleg az egyszerű fordítás elkészítése nem volt egyszerű. Szőcs Zoltán válaszolt a kérdéseimre. Még mindig sok olyan nyelv van a világon, melyre nincs lefordítva a szentírás, de a magyar nem tartozik ezek közé, hiszen elég széles kínálatból válogathatunk. Miért volt szükség arra, hogy a számos magyar bibliafordítás mellett rendelkezésre álljon az egyszerű fordítás is? Szőcs Zoltán a szentírás mérhetetlen gazdagságát egyetlen fordítás sem adhatja vissza teljesen, viszont mindegyik hozzátesz valamit a korábbiakhoz. Így gyarapszik a megértésünk mélységben, szélességben, magasságban. Minden generációnak meg kellene birkóznia az új fordítás feladatával, ahogyan halad az idő, a Szent Szellem egyre többet kielent az írás titkaiból. Másrészt a nyelv is él, azaz változik, amihez alkalmazkodnunk kell. A hagyományos egyházak abban a tévedésben vannak, hogy lehetséges egyetlen tökéletes és teljes értékű Bibliafordítást elkészíteni, amely mindent lerögzít, és az illető felekezet egyfajta hivatalos etalonja lehet. Évszázadokig ilyen igényel lépett fel a vulgata. A reformáció egyik nagy gátszakadása éppen az volt, hogy e koncepció helyett minden nemzetnek a saját nyelvén kell újra fogalmazni a biblia üzeneteit. Nyilvánvaló, hogy amikor az első nemzeti nyelvű bibliafordítások megszülettek, akkor történt az igazi áttörés, az volt a valódi reformáció első lépése. Valójában egy bibliafordítás soha nincs befejezve, azt csak egy időre abba hagyni lehet. Ha missziós szélzattal készült az egyszerű fordítás, vannak-e visszajelzéseitek arról, mennyire forgatják nem hívő emberek? Zoltán hozzám nem érkeztek ilyen visszajelzések. Ezt a könyvterjesztők tudnák megmondani. Sokan azzal vádolják az egyszerű fordítást, hogy nem csak egyszerű, hanem teológiailag bontatlan. Bár érthető, de inkább értelmez, Mintsem az eredeti szöveg tartalmát adja vissza. Zoltán a fordításban közreműködő csapat minden tagja teljes erővel arra törekedett, hogy az eredeti szöveg értelmét adjuk vissza, de mai magyar nyelven. Semmiféle teológiát nem vittünk bele. A Team sok szakembert is tartalmaz, akik a maguk területén magas fokú képzettséggel rendelkeznek, valódi Biblia tudósok. Nyelvészek és hosszú évek óta főállásban ezzel foglalkoznak. Az első nyers fordítás számos ilyen szakember lektorálta, javította, ellenőrizte éppen azért, hogy semmilyen teológiai ferdítés ne kerülhessen bele. Hitünk és meggyőződésünk szerint valamennyien megtettük, amit megtehettünk, hogy ez a fordítás az eredeti szövegek értelmét hűségesen visszaadja mai magyar nyelven. Nyilván lehet még rajta javítani ezt a munkát, fogjuk is folytatni, és minden javító szándékú javaslatot szívesen fogadunk. Ha valakik jobbat, hűségesebbet tudnak készíteni, annak csak örülni fogok. Szabad a pálya, mutassák meg, hogyan kell igazán jó fordítást készíteni. Én leszek az első, aki gratulál nekik, ha megérem. Gondolom ezt a hatalmas munkát nem egyedül végezted. Mi volt a te szereped a fordítás egész folyamatában és kikkel dolgoztál együtt? Zoltán a munkában több bibliafordításra szakosodott nemzetközi szervezet, intézmény és számos külső szakértő működött közre. Magyar részről is többen dolgoztak a fordításon. Maradjunk abban, hogy az eredmény teljes mértékben te a munka gyümölcse. A WBTC több, mint éve jött létre és azóta széles szakembergárdával rendelkezik. Több tucat bibliafordítás szültek meg kínai, indiai, afrikai nyelveken és arabul és Európában hasonló fordítások készültek román, bolgár, lengyel, horvát, és ki tudja még hány nyelven. A bli mögött is hosszú történet állami. Egyébként nehezebb volt az Ószövetséget egyszerű nyelvezettel visszaadni, mint az új szövetséget. Zoltán nem. Csak szeretni kell, akkor minden olajozottan megy. Persze, vannak különösen nehezen érthető részek az eredeti szövegben, de ez külön probléma. Mégis, melyik szakaszok okozták a legnagyobb fejtörést a fordítási munka során? Esetleg volt személyes kedvenc részed? Zoltán a csoporton belüli nézett különbségek szeretetben történő áthidalása inkább ez volt a nehéz, nem a fordítás. A kedvenc részeim az mózes a jelenésekig terjednek. Az apokrif könyveket nem szeretem, ám azokkal nem is kellett foglalkoznom. Viccen kívül, a proféták írásai, az énekek éneke, jobb, a példabeszédek és a jelenések könyve, pál szenvedélyes levelei. A zsidókhoz írt csodálatos levél, az apostolok cserekedetei, a történeti könyvek, a helyzet az, hogy mindet nagyon szeretem. Mi volt igazán nehéz? Az evangéliumok. Önmagában hosszú téma, belesekezdjünk, mert nem tudnám abba hagyni. A teljes anyag, a történetek, a beszélgetések, a tanítások izraeli környezetben zajlottak, és héberül, valamint arámjul hangzottak el. Ám, ami a kezünkben van, az görög nyelvű szöveg, amit valószínűleg héberből fordítottak. Még előttünk állami annak feltárása, hogy eredetileg hogyan is hangozhattak a szövegek, mi is történt, ki és mit mondott kinek, és aki hallotta, mit értett meg belőle. Milyen személyes indokok vesznek rá valakit arra, hogy egy ilyen munkába belefogjon. Zoltán álmomban sem gondoltam hogy egyszer ilyesmiben részt vettek majd. Eredetileg arra kértek, hogy segítszek a munkában egy korábbi változatot kellett javítanom, hogy helyes magyarsággal szólaljon meg, amit elvállaltam, megcsináltam, ahogy tudtam. A reakció az volt, hogy a munkát folytassam. Ez évvel ezelőtt történt. Fejest ugrottam a feladatokba, azután pedig már nem is akartam belőle kimászni. Nagyon nehéz körülmények között, de jól haladtam, végül megjelent az új szövetség egyszerű fordítása. Szívesen fogadták, egyben már is kérték az új szövetséget is ebben a stílusban. A dupla VBT célátva a nagy igényt a folytatásra azt mondta, vágjunk bele. Ugyanakkor mindvégig hát céll vitorláztam. Ha azt állítom, hogy Isten a kezében tartott ebben az időszakban. Akkor a tizedét sem mondtam el a valóságnak. Valójában egy ilyen munkát nem lehet kiadni valakinek. Nem lehet kitalálni, hogy ugyan csináljunk már egy új magyar bibliát. A jó fordítás nem készül, hanem születik erről megkérdezheted a költőmű műfordítókat. Ők azt mondják, hogy lett kell hozzá, mi ezt másképpen fogalmazzuk, mert tudjuk kitől jön az erő a futáshoz. Másképpen nem lehetséges végigfutni ezt a pályát. Azt gondolom, hogy a magyar nyelv az egyik legnagyobb kincs a világon. Ahogyan mi megfogalmazzuk az igéket, abban felcsillan valami egészen eredeti és új szín, amelyet más nyelveken nem lehet kifejezni. Persze tisztában vagyok vele, hogy ez minden más nyelvre is érvényes, de nekünk a magunk kertjét kell gondoznunk.